Ніколи не було навіть крихти жорстокості. Він тільки терпеливий посередник між злочином і карою. Він уже давно впевнився, що життя багатше, строкатіше, буйніше за всі закони. І мимоволі з'являються спокуса збагатити і закони, доповнити їх, зробити гнучкішими, чутливішими. Але доводиться стримувати своє серце. Якою ж ціною те дається?» Коли машина закону почала діяти, її не зупинить уже ніяка сила. Дзвінки, вимагання й домагання, просьби й погрози, захмарні вершини і перед ними простий слідчий, беззвані нагород, як казав відомий поет. Йому можуть докоряти за надмірну старанність, вірність істині, але він ітиме до кінця, поки так чи інакше не завершить доручене і не зробить висновку, є тут склад злочину чи немає. З правосуддям не грається, то воно веде сувору грузі світом, де з якої незалежність і непідкупність, непідкупність суджень, непідкупність спогадів, непідкупність уяви. Для простих смертних закон лише безплотний злий дух, а для твердо хліба це майже дотична річ – яка щоразу втілюється в ту чи іншу справу, в ту чи іншу людину. Тепер закон дивним чином поєднався з Наталкою. Він, мов би, штовхав твердо хліба до злочину морального, до порушення усталеності, порядку, підвалин, оберігати які мав би за своїм покликанням. Ах, Наташка, Наташка, якби була ти не так красива, чи як там співається? Щиро кажучи, твердо хлібов вважав себе невразливим на жіночу вроду. Може, цим не самохідь захищався від принад і зваб світу, не руки проти його підступності. Коли ще був студентом, хлопці підмовили ходити в аптеку на Бесарабку, дивитись на вродливу аптекарку. Висока, чорнява, красива аж страшна. Штовхали ліктями один одного, переморгувалися, червоніли, Хтось найцинічніший поспитав, коли вийшли, а оте от в неї, хто б зміг купити? І ніхто йому не відповів. Він сам і похвалився, а я б купив сказав би дайте мені мужський пакет. Твердо хліб мало не побив його. У них на курсі було кілька дівчат із впливових родин. Без любові, просто від нудьги, тягли вони хлопців однокурсників у кіно. Втікали з нудних лекцій, у пітьмій задусі кінотеатрів пригощали вічно голодних своїх супутників триповерховими бутербродами, і від тих кіновтеч тільки і лишилося в пам'яті що смачні бутерброди з шинкою, копченими ковбасами, паштетами та трофейні кінофільми, за які заплачено кров'ю полеглих на війні, може, і каліцтом твердохлібового батька. Фільми були перезняті з негативів, чи що всі чорнобілі, точніше сірі, сіро-метушливі, показувалася в них здебільшого Америка, і теж була сіра-сіра. Барв тоді бракувало повсюди, так ніби світ знебарвився від жахливих втрат крові, бо тільки кров дає барву життю. У наших же фільмах перших повоєнних років років руїн, нестач, іще живого народного горя, самі пісеньки, сміх, дурне бадюріння, легковажні герої і ще легковажніші пригоди. Бунчикові, Нечаю, жару, Меркур'я, Целіковська. Так і виходило, мов в тому гіркому вірші Заболоцького. «В низком залі напомненом густо, ти смотрела, як все на екран». Где напрасно питаліс іскусна к правді житні припутати обман. Мальвіну не можна було вважати занадто вродливою, лице сповнене енергії, з очей, ніздрів, ніби аж бризкає енергія. Окрім того, в ній було стільки жіночності, що твердо хліб просто розгублювався. На шлюбному ложі він міг забувати про все на світі. Це давало визволення і спочинок душі, після яких ти, мов би, оновлювався. Та то тільки короткі спалахи, між ними нудьга щоденності, нещирість, умовності, так ніби приречений стояти навшпиньки. Зовні впорядковане, а насправді сповнені відчаю одноманітне життя. І коли б хтось вирішив судити його за родинну зраду, то він... Відмовився б від порад адвоката і взявся б захищати себе сам. Звертаючись до суддів, сказав би, громадяни судді, ви маєте перед собою набагато нещаснішого, аніж винного чоловіка. А людина ж має право на життя, на свободу, на щастя і гідність. Для цього й народжується, приходить на світ. А хто знає, що таке щастя? Це найголовніша категорія з усіх відомих людству. Одні обіцяють його у вірі, неодмінно у своїй, інші – в економіці, ті, яку самі пропонують. Треті – в надіях, передбачливо сформульованих ними самими, про право вибору. Мовчать усі моралісти й законники. Про любов, здається, говорять тільки поети. Але ж хто сприймає поетів усерйоз? Твердо хліб не знав, що з ним. Налетіло, зім'яло, сколотило душу. Що далі, навіщо все? Спробував порятуватися у звичній роботі. Звично це не означає радісно. У газеті пише, що за рік прокуратура Союза Гресер дає відповіді на три мільйони листів. Кожен дев'яностий громадянин нашої держави змушений звертатись до прокуратури. Між іншим, на інструктивних нарадах твердохліба заспокоювали, що зріст злочинності в місті слід вважати рівномірним, мовляв, більше людей – більше злочинів.